Escoltes, els instants musicals amb Rafael Corbí dedicats al món del jazz ara mateix amb una artista que es diu Luciana Souza des del seu album The Book of Longling del 2018 Luciana Sousa és una autèntica cantant brasilenya, cantant i compositora, que també treballa per la música clàssica i música de câmara, però també molt coneguda, òbviament, per al món del jazz. Nascuda el 12 de juliol de 1966 a São Paulo, a Brasil. Songs of fail. The For is Clo Lucia Souza és nativa de São Paulo de Brasil, la filla de la poeta Teresa Souza i del músic Walter Santos. Fale. Va començar la seva carrera musical a l'edat de 3 anys en resistent jingles per a comercials en radiofònics. El 1988 es va graduar en composició de jazz al Col·legi Berkeley de Música de Boston. Poc després també rebia un graduat de la New England Conservatory of Music, el 1994. Mercury, Manhattan School of Music, i va ser jazz artist in residence a la San Francisco Performance del 2004 fins al 2010. Un extraordinari artista que ha interpretat música clàssica amb d'Atlanta Sinfonia Orquestra, la sinfonònica també de Boston, la filarmònica de Brooklyn, la filarmònica de Nova York, de Los Angeles, de Los Angeles Guitart Quartet i moltíssima gent més al costat de compositors com Derek Vermel, Patrick Zimmerly, Rachel Grims, Shana Nova o Sarah Kirkland Snyder. The chains are strong Pel que fa referència a la música jazz i el pop ha treballat en gent com Jill Goldstein, Osvaldo Golijov, Fred Herch, Herbie Hancock, Hermeto Pascol, James Taylor, Danilo Pérez, Bobby McFerrin, Kenny Wheeler, Michael Zenon o The Yellow Jackets. És fundadora de Moss, un grup vocal al costat de Theo Blackman, Peter Aldrich, Lauren Keenan i Kate McGarry. Des del 2006 ha estat casada amb el productor musical Larry Klein. Va guanyar un Grammy el 2007 a com a vocalista solista Amb l'àlbum de Herbie Hancock River de Johnny Leathers Mentre també ha estat nominada Per millor jazz en vocal De Brazilian Duos al 2003 North and South del 2004 Duos 2 el 2006 Tide el 2010 On the Book of Chet al 2013 Nominada per Best Latin Jazz Album Per Duos 3 al 2013 Va ser anomenada Millor interpret femenina de l'any De jazz al 2005 i el 2013 Per Jazz Journalist Association va debutar amb l'àlbum Anansberg, To Your Silence, el 1999. I des d'aleshores ha participat en aquests 12 àlbums fins a arribar al Sunny Side, amb Sunny Side, l'àlbum The Book of Longling del 2018, al qual pertanyen aquestes cançons. Avui hem tingut el ple de presentar amb el nostre programa la seva música i les seves cançons i estar al costat d'una gran artista com l'Iciana Zousa, els minuts musicals amb el jazz i en Rafael Corbé. She'll stop on the path She'll see what I mean My will cut in half And freedom between For less than a second Our lives will collide The endless suspended The door open wide Then she will be born To someone like you What no one has done She'll continue to do i know she is coming I know she will look And that is the longing And this is the book This is the book Bye-bye.